Сега към драмата в ДПС, защото това е едно от знаковите неща на политическия хоризонт, независимо от другата актуална интрига. Разговорите, в, които, които има такъв народ, води с политическите сили. Днес това са ППДБ и Възраждане, но това, както знаете, следим в ход в Крачка, защото политическите сили говорят от място. Обаче, какво става в ДПС? Дълбинен анализ на процесите там, за какво става дума. Разрив, личностно противопоставяне Певски Доган, противопоставяне вече, което става все по-видимо на хоризонта между Певски и Радев, тъй като там и тази седмица прехвърчиха искри, след като Певски вчера заговори за разграждане на политическия модел и разобличение на интересите на президента Радев. Какво става по места? и в структурите на местната власт, в смесените райони, познати като бастион на ДПС в северо България и Лудогорието? И защо става все по-трудно за един разследващ журналист да работи на Тарентен там? С този въпрос казвам Добър ден на Диана Желяскова. Добър ден. Да я представя накратко. Тя е собственик и главен редактор на информационния сайт radian.bg, а последните и разследвания в сайта за истината, това е мрежа от разследващи журналисти в страната, за този важен регион често стигат до политическите партии и властни по места. Ето сега за иллюстрация само заглавията на последните публикации на Диана, за да стане ясно на нашите слушатели и на нашата аудитория по какво работи тя. Как една малка община се здоби с игрална зала, въпреки закона и съпротивата на местните за село Венец. Или още едно заглавие от последните разработки на а, Диана Желяскова ГЕРБ и ДПС. Пак владеят горите в северо а два прес-центъра упорито мълчат. И последен цитат от а, публикация, която може да даде представа по какво работи журналистката Диана Желяскова, от ДПС Никола Козлево. Първи в Шуменско декларираха подкрепа за Ахмед Доган в войната му с а, Паевски. Диана. Започваме да, обаче от там. По какво работиш в момента и имаш ли представа защо те атакуват в село Венец? Максимално а, събрано, да кажем, какво се случи с, а, а, с теб, с вас, накрия, че се познаваме като колеги. Разбира а, се, да. а, а, в, а, 30, в, в общинския съвет на 31 а, юли, буквално Добре, преди да. два дена. От година работим с колегата ми Спас Пасов в платформата за разследваща журналистика за истината по проект точно за медийните пустини, каквито са нашите малки погранични общини в Делиурмана, това е гражданския термин на Лутгорието и той между другото много подхожда на всичко, което се случва в тези общини. По този проект работим непрекъснато в общините Венеци и Никола Козлево. Това са двете най-малки и най-бедни общини в Шовенска област и това би трябвало да е достатъчно, за да ви покаже, че в тези райони има страхотни проблеми. Само, че в тези общини те са наистина типични медийни пустини, защото в тях няма никакви медии, не влизат никакви кореспонденти. И доколкото изобщо се чува нещо за тези общини, то е нали хвалебствия за местните власти по платени публикации. И какво става, когато влезе журналист? Примерно, вие влез... отивате да. да отразявате заседание на Общинския съвет в да. Село Венец. В Село а, Венец. Какво който... се случи? в което, както ви казах, работя вече една година и общо взето се познаваме нали, с уличните кучета, защото там са едни 6 души и всички се познават. На 31 юли, ден, на последната сесия на Общинския съвет общо взето бях изключително неприятно изненадана, защото станах обект на едно изключително агресивно поведение, публичен скандал и почти физическа саморазправа с представете си с охранителя на Общена Венец. На излизане от сесията, въпросният е охранител, а, буквално без никакви, е, никакви предизвикания от мен е, реплики или каквото и да е друго, ме нападна, започна да ме обижда, започна да ми крещи някакви грозни крясъци и всичко това беше свързано с моята работа, защото през цялото време ми обясняваше как е, пиша глупости, какво съм писала, правиш анализ на публикациите как нищо не ми стрували публикациите ни, но основният им проблем беше, че не мога да се разхождам както си искам и където си искам в общинаването нито в администрацията, нито в селото. Значи те знаят всеки път, когато съм в а, общинския център и ми цитират. Какво правиш всеки ден във Венец? Нямаш ли си друга работа? Нямаш ли за кого да пишеш освен за Венец? Защо идваш дори в неделя в Венец? Така, че ме проследяват, прослушват, четат всичко, знаят всичко и има голям проблем да се пишат критични материали за такива общини. Добре, а последният... Последният критичен материал за село Венец е свързан с а, игралната зала, но има и още една ваша публикация, която е сериозно разследване за това какво се случва с назначенията в северо-источното горско държавно предприятие. Смятате okay. ли, че тези сюжети са предизвикали тази агресия от страна на охранителя ухрани... на общината в село Венец? Ох, със сигурност. Значи всичко това е свързано с моята професионална дейност и, и, и само искам да ви вметна, че явно там напрежението ескалира. А след това получих обяснение от общински съветници, от хора вътре в политическите процеси, че понеже всички в местната власт са много изнервени заради разцеплението в ДПС. И понеже се чудат, нали, услушват се на къде ще задуха вятъра, кой ще бъде по-силен от двамата Певски или Дугани, те се чудат, нали, какво да правят. И затова, нали, това тяхно притеснение избива в агресия спрямо единствения журналист, който си позволява да осветява някакви публични а, скандали, които са се случили там. Това обаче, което и... вие писахте в тази публикация, свързана с назначението в Северно-Источното да, да. държавно предприятие, е свързано с а, един а, извод, който правите, че ДПС и ГЕРБ, и ГЕРБ. всъщност в момента а, правят тези а, нови назначения. А, за това обаче, въпросът ми това към вас е, кой държи, кой държи властовите структури? Символичния Ахмед Доган или финансово реалния пеевски? И изобщо, това ли е обяснението, което имате и вие, като журналист, аз сменям на ти и на вие, но наистина, mm -hmm. в, извинявам се пред слушателите а, за това, но а, има, има ли обяснение, видимо на място, за това разцепление и то ли... Така, така ли изглежда то? Ами, да-да, така изглежда и то си е точно така. И примерно кой защото, владе село да, защото примерно северо държавно предприятие. Това е една огромна, могъща структура, която владее горите и ловните стопанства в четири области в северо-истока. Това е един огромен лост за влияние, тъй като има почти хиляда работници, а свързаните с тях семейства. Стават много повече като гласове, и който владее горското, владее хиляди гласове. Ясно ви е, че в такива изостанали места, като общините в Дели Ормана, където няма друга работа, освен в общината и в горското, хората ще гласуват така, както им кажат шефовете, за да не си загубят работата. А, така че, добре, а, да, а към този момент и към този етап да. можем ли да кажем? А, ако това са пак с тази условност, ако това са назначения на а, свързани с а, ДПС. Кое ДПС? Доган? Да. Символичният Доган ли владее? Северно-Источното горско държавно предприятие? Или, или Делян ПЕС? поне така казват хората от самото предприятие, нали, които работят десетки години и познават колегите си. Значи, в това предприятие преди близо 20 на дена се случи нещо, което хората работещи там казват, че не се е случило. Съзлаповето на служебния земеделски министр бяха сменени поголовно всички началници. И директора, и председателя на управителен съвет, и целия управителен съвет. В един и същи ден. И на а, длъжността председател на управителния съвет беше назначен бивш депутат от ГЕРБ, Пилтер Бейзатов, чийто баща, изобщо не е случайен, баща му Бейзат Яхя, повече от 10 години заемаше същата позиция при правителствата на ГЕРБ. Той е личен приятел на Бойко Борисов и беше негов личен преводач при последната му среща с Ердоган, ако си спомнете, през 21 -та година. Така че става въпрос за много близки връзки между председателя на управителния съвет и ГЕРБ. От друга страна, директора на предприятието, изпълнителният директор, казва, че е назначение на ДПС от квотата на ПЕВСКИ. Третия човек също се свързва с пеевски. Така че ако а, предприятието е в ръцете на ДПС Певски, нали, ще броим на изборите, ще видим за кого ще гласуват, но това са хиляди. Да не кажа стотици зависими гласове. Сега от друга, страна, а... обаче, da, от друга страна, обаче. Да, завършете. Страна, обаче, това, че някой владее економическите лостове, естествено е голяма тежест, разбира се, за изборите. Но от друга страна, това е делиормална. Нашите турци са. А, хора преживели възродителния процес. За тях ДПС е свързано с Доган. За тях ДПС е кауза и Доган е кауза. А, така че редовите ДПС-ари тук в региона са верни на Доган. Всички общински местни редови организации на ДПС излязаха с декларации в подкрепа на Доган. Обаче областният съвет на ДПС който включва не само председателите на общинските структури, но и кметовете на ДПС от региона, излезе с една такава двусмислена декларация, че хем сме за Доган, обаче в същото време подкрепяме до Допеевски шуменски депутат Хамид Хамид. Така че тук има също разцепление между редовите ДПСари, и а, върхушката на ДПС как те начат? Това означава ли, че който овладее, който окупира образно казано абревиатурата ДПС, mm. а, той а, ще получи гласовете на, избира... из... гласовете на избирателите от този а, регион? Не, не, не, не, не. По-скоро аз ви казвам, редовите депесари са а, верни на Доган, защото за тях ДПС е Доган. Те така ми казват хората на улицата, като отида в Венец и ги питам за нещо, и те ми казват, ти не разбрали, че Венец е ДПС, а ДПС е Доган. Общо взето, но това са хората на улицата, нали? Примерно кметицата на същото -то това село Венец, което е общински център. Кметицата на Венец, пък на всички снимки, последни публични, се снима до Пеевски и то плътно до Певски на първа линия до него. Така че има, има разделение между това какво правят редовите депесари и това какво правят овластените депесари. Добре обаче, как ще се ориентират, ако изборите са днес, защото Пеевски бърза за избори, ако изборите са октомври, а този, който владее абревиатурата ДПС, той ще е ДПС. Автоматично ще вземе тези избиратели ли според Не, вас? няма да ги вземе според мене. Няма да ги вземе автоматично, защото при последните си срещи с хората, с хората на улицата, казвам, те заявиха, че няма да гласуват, ако, ако се случи това разцепление. Просто няма да, излиза, да изляза да гласуват. Между другото, на последните избори също се наблюдаваше такъв отлив от гласовете точно в тези твърди региони на ДПС защото а, те нали, на фона на общата ниска избирателна активност изглеждаха като много гласуващи, да речем а... 50-40%, на фона на 27% в Шумен, Изглеждам висока активност, но като си представите, че в тези региони преди години гласуваха 70-80%, има спад Има спад и при тях още от последните избори и ако, и ако се случи нещо, което да ги противопостави на доган, просто няма да излязат да гласуват. Благодаря. Разбира се, разбира се ще, има, ще има и фактора и економическа пренуда. Ако им се спусне по линия на место работа задача да гласуват, така хората трябва да избират между хляба и бюлетината. Благодаря за този анализ. Диана Желяскова, журналист от платформата За истината мрежа за разследваща журналистика за битката Доган Паевски в Лодогорието Дали Урмана. Самата тя стана обект на властова агресия и опит да й бъде попречено да отрази работата на Общинския съвет в село Венец, а уверявам ви, за никой от журналистите, които вярват в професионалните стандарти на нашия все по се труд. Не е никакво удоволствие ние да ставаме сами обекти на, а, на репортажи и на журналистическа активност. По-важно е това, което, което пишем и това, което показваме да бъде да става явно и достъпно за хората.